Bismillahir Rahmanir Rahim Merhamətli və rəhimli Allahım adıyla. İza zulzilatil ardu zilzalaha Yer titrəyib lərziyə gələcəyi zaman. Wa akhrajatil ardu asqalaha Yer öz yükünü bayıra atacağı وقال الانسان ما لها و الانسان ona ne olub diyeceği zaman yevme idin tuhaddisu ahbaraha həmin gün yer öz əhvalatlarını danışacaqdır bi enna rabbaka auhalaha çünki rəbbin ona vəh edəcəkdir يَوْمَئِذٍ يَصْدُرُ النَّاسُ أَشْتَاتًا لِّيُرَوْا أَعْمَالَهُمْ او gün insanlar əməllərinin onlara göstərilməsi üçün dəstə-dəstə gələcəklər. فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ Zərrə qədər yaxşılıq edən əvəzini alacaqdır. وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ زərrə qədər pislik edən də əvəzini alacaqdır